Book t 84. 84. a d i t a Vergangenheit vier. Vergangenheit vier. An. Lesen. Lesen. Ich habe gelesen. Ich habe gelesen. Ich habe den ganzen Roman gelesen. Ich habe den ganzen Roman gelesen. Ganzen Roman gelesen. Verstehen. Verstehen. Ich habe v e r s t e n Ich habe verstanden. Ich habe verstanden. Ich habe den ganzen Text verstanden. Ich habe den ganzen Text verstanden. Bob. Antworten. Antworten. Ich habe geantwortet. Ich habe geantwortet. Ich habe auf alle Fragen geantwortet. Ich habe auf alle Fragen geantwortet. Ich weiß das. Ich habe das gewusst. Ich weiß das. Ich habe das gewusst. ผมเขียนผมได้เขียนแล้ว Ich schreibe das. Ich habe das geschrieben. Ich schreibe das. Ich habe das geschrieben. ผมได้ยินผมเคยได้ยินแล้ว Ich höre das. Ich habe das gehört. Ich höre das. Ich habe das gehört. ผมกำลังรับผมได้รับแล้ว Ich hole das. Ich habe das geholt. Ich hole das. Ich habe das geholt. ผมกำลังนำมาผมได้นำมาแล้ว Ich bringe das. Ich habe das gebracht. Ich bringe das. Ich habe das gebracht. ผมซื้อ ผมได้ซื้อแล้ว ich das. ich habe kaufe gekauft das gek ich kau das ผผมไไดดด้้้้แลวววคาา่ ผมอธิบายผมได้อธิบายแล้วผมรู้ผมรู้แล้ว ich das. ich kenne das. habe das gekannt.